Välkommen till Radio Shore och om teknik, där vi pratar ja, om teknik. Jag heter Joel Oskarsson och vem har jag med mig här idag? Vi har Jor med idag. Härligt, hur är läget idag? Det är jättebra, en sån förträfflig oktoberfred vi har framför oss. Ja, ja absolut. Det har, det har inte regnats jättemycket idag i alla fall. Nej. Det är ju bättre än bara vart tidigare veckan skulle jag vilja påstå. Det är fruktansvärt varmt dessutom för varje oktober. Ja, visst är det. Haft, jag har inte haft jacka på mig på hela veckan. Det var ju för sig en bragd. Det har jag tagit på mig varandra idag. Jag borde kanske haft det i sig. Ja, så kan det vara. Mm. Eh, på tal om teknik, så förra veckan så snackade vi lite om NSA-skandalen. Det var väldigt intressant faktiskt. Lärde, ja, det lärde mig mycket. Ja, det är ju alltid bra. Hoppas det var någon mer än dig som lärde sig någonting. Det är säkert folk som lyssnar på radioshore.se i vårt poddarkiv till exempel. Exempelvis, mm. det kan man ju hoppas på. Eh, denna veckan så ska vi fortsätta... Vår lilla serie om säkerhet på nätet. Och lite mer specifikt så ska vi prata om kryptografi denna veckan. Vad är då kryptografi? Jo, det är. Jag ska läsa innan till här från eh, fantastiska hemsidan Wikipedia. Oh, säkert. Mm. Ja, visst är det. Så små, här små saker kan faktiskt vara väldigt bra på Wikipedia, tycker jag. Absolut. Mm. Eh, Kryptografi då, det är konsten att göra text obegriplig för utomstående och obehöriga. Det låter väl som en bra summering? Det hade, mm. man, hade man nästan kunnat komma på själv. Ja, nästan. Faktiskt. Det är alltså bara göra någonting som tidigare var förståeligt, oförståeligt. Mm. Så att inte någon annan kan fatta vad det är. Mm. Helt enkelt. Och det används ju för att skicka information mellan två parter. Det kan vara nästan vilken sorts information som helst. Två eller fler parter kanske till och med. Till och med ja faktiskt. Ofta så är det faktiskt två parter åtminstone i mm. datavärlden, men mm. det kan vara flera parter också. Och rent historiskt så har ju kryptografi kanske mest använts inte av privatpersoner och sånt utan av regeringar och militär och så vidare. Mm. Och är det då i oftast i krigssituation kanske? Nej, inte nödvändigtvis. inte nödvändigtvis. Nej, det kan vara de mest triviala sakerna i militären som man mest använt för att försöka hålla saker liksom gömda från, eh, från fienden eller vad det nu är, mm. om man har någon sån. Och eh, kryptografi har faktiskt använts under väldigt, väldigt lång tid, tror jag dig. Ungefär hur lång tid då? Ja, alltså eh, vi pratar om tusentals år. Så kanske till och med så, så länge som människorna har kunnat kommunicera med varandra? Nästan i mm. alla fall. Nästan. Nästan i alla all, sådana alltså här saker är jättesvåra att ja. uppskatta hur lång tid det har använts. Men man använder det väldigt länge. Mm. Och mycket av den tekniken som man använde för många, många, många hundra år sedan i alla fall används faktiskt fortfarande idag. Mm. Eh, och vad vi ska göra här idag är att lära oss lite om hur det här fungerade. Och hur det fungerar idag. Lite mer specifikt så ska vi lära oss om någonting som heter symmetrisk kryptografi idag. Okay. Och symmetrisk, det, det används det ordet för att sändaren av det här meddelandet som är kryp äh, krypterat. Mm. Det har en nyckel för att låsa upp. Och den här nyckeln används både vid kryptering och dekryptering. Okay. Alltså sändaren och mottagaren använder samma nyckel. Därför kallas det symmetrisk kryptografi. Logiskt. Ja, absolut. Sen finns det motsatsen till det. Det kan man ju lista ut kanske. Asymmetrisk ja, symmetrisk. Ja, Det finns motsatsen till det, men det ska vi inte prata om idag. Utan idag ska vi prata om symmetrisk eh, kryptografi. Okej, okay, okay. eh, Men innan vi går in på det lite noggrannare ska vi lyssna på lite musik, tänkte jag. Trevligt. Melody Calling med The Vaccines, det är alltså en hetalista låt här på Radio Shore Precis, precis Nu ska vi fortsätta temat som idag heter symmetrisk kryptografi Mhm. Mm Visst låste det sexigt? Uh, nej. <laughs> men, det, men det, Möjligtvis så är det lite intressant i alla fall. Ja, man kan ju hoppas det. Jag tycker det är jätteintressant. Så vi får hoppas på att det är fler som tycker det. Det tror jag säkert. Ja. Eh, vi ska börja med gammal kryptografi. Alltså det som användes för lång tid sedan. Mm. Långt innan dator och Facebook. Ganska långt innan, ja. Mm. ja några månader eller så. Mm, ja. ja. <laughs> men det, det var lång tid sen i alla fall. Ja. Ja. Mm. Eh, det systemet som många använde under den här tiden, som vi kallade det för lång tid sedan, eh, var baserad på två stycken ringar. Och de här ringarna var indelade i segment. Och varje segment hade ett tecken. En slags skivor då, ring Precis, ja. Skivor, ja, Det kanske är ett ja. bättre ord. Eh, no, no. Diskar, kanske? Ja, kanske. Det, det, det viktiga att veta är att de inte har någon, någon fyllning i innanför sig. Liksom. Mm. Utan det är ju själva bara ringen liksom som det står någonting på. Det är symbolen på som är viktig. Ja, precis. Eh, och de här då är ju indelade i olika segment. Och jag, för enkelhetens skull så har jag tagit svenska som exempel mm. nu idag. Ja. Eh, de här ringarna består då av tecken. Mm. Eh, den yttre ringen har bokstäverna mellan A och Ö. Mm. samt några specialtecken, så som mellanslag kanske. 1-9, 1-0 kanske. Mm, ja, kanske. I mitt exempel så tror jag att jag tar med mellanslag och punkt. Ja, det är ganska för viktigt. För enkelheten, ja, mm. enkelhetens skull, liksom. A, A till ö, mellanslag och punkt finns med i var sin segmenterade del av den här ringen. Då. Ja. Sen finns det ytterligare en ring som ser precis likadan ut, fast är betydligt mycket mindre. Den är så liten så att den får plats precis innanför den andra ringen. Liksom. Mm. Men den sitter ihop. Den snurrar inte fritt relativt till den andra ringen, utan den sitter ihop. Den snurrar fritt skulle man kunna säga. Det gör det? Ja. Okay. Eh, det beror på hur man ser den, men den skulle kunna snurra fritt. Eh, grejen man gjorde då var att hade man ett meddelande som man ville kryptera mm. göra osynligt för någon så tog man den yttre ringen och roterade den ett visst antal steg. Man skrev ner hur många steg man flyttade. Och sen så började man kolla på sitt meddelande. Låt oss säga att första bokstaven var, bokstaven var M. Sen kollade man på den inre ringen vilken som var det motsvarande tecknet för den bokstaven. Och sen skrev man ner det motsvarande tecknet då. Mm. Sen fortsatte man så med samma inställning. Liksom. Just det. Eh, I vissa fall så skrev man ner hur många steg man flyttade varje gång. Men till en början så var det väldigt var det väldigt eh, vad ska man säga att oftast så använde man den här tekniken med att faktiskt bara rotera den en gång och sen kolla vilken bokstav som var vilken. Det, var ju, det gick väldigt snabbt kan ja. man ju säga. Eh, så det var inte så svårt. Men problemet i detta var ju att om vi har ATÖ och några tecken till, så kanske vi har 30, 30 och 31 segmenterade delar och 31 olika sätt som den här ringen då kan vara placerad. Mm. Och det betyder att sätten som det här det kan vara krypterat, det är ju bara 31 olika sätt. det? Mm. Precis. Eh, det gjorde att det fanns ett ganska stort problem. Och där problemet var att den som tog emot meddelandet hade det väldigt lätt för att avkryptera. Om den hade en likadal ny nyckel eller skiva. Precis, ja. Men den, om det var någon som emellan där, någon som man kanske inte skulle vilja läsa meddelandet, som fick det här meddelandet och som visste vilken teknik som användes, mm. då var det inte så svårt att bara ta den här ringen snurra tills man hittar ett meddelande som låter rimligt. Mm. Alltså något som låter som det är svenska. Mm. Precis. Och som sagt, det här var ju inte alls svårt att bara avslå och eh, hacka sig in i helt enkelt. Så det tog inte så lång tid innan man insåg att det var inte så smart. Så vad man gjorde då var att titta på ett eh, nytt system för det hela. Och det här systemet är relativt likt det första. Men det är baserat på en ring istället för två. Mhm. Så han har då en, låt oss säga den större ringen som är indelad i exempelvis 31 olika segment. Och på den här ringen så har vi som sagt alla bokstäver och Och istället för att ha en extra ring som jag roterar runt så har jag även en korg. Eller någon behållare av något slag. Okay. Och i den så har vi det kan vara lappar eller det kan vara bollar av något slag. Någon slags medium. Ja. Som man kan, symbol. Ja, någon symbol som ja. det kan stå någonting på. Ja. Och på de här skriver du då siffrorna 0 till 30 på varje. Alla har olika siffror. Mm. Alla har 0 till 30. Och när du ska börja kryptera ditt meddelande så tar du upp en boll slumpmässigt. Titta på bollen. Står du då exempelvis nio. Så börjar du med ditt första tecken i ditt meddelande. Kolla på din ring. Och sen går du med sols nio steg. Och istället för den här bokstaven som du egentligen meddelat var av, Så skriver du en annan tecken. Mm. Alltså det som är nio steg ifrån. I vårt exempel. M blir. Nu kan jag inte det i huvudet, givetvis, Men M blir ett annat tecken. Mm. Och sen skriver man samtidigt och ner nio möjligtvis. Det behöver man veta. Precis. Det är väldigt bra att punktera. Man måste skriva ner nio. Och sen fortsätter man med nästa tecken. Tar en ny boll. Tittar på den. Kollar vad ens nästa bokstav finns på ringen. Och flyttar så många steg. Och skriver ner det numret också. Och skriver ner det numret. Ja. Precis. Och sen fortsätter man så genom hela meddelandet. Alla bokstäver och alla tecken måste vara med. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Och vi måste skriva ner alla siffror som vi har använt. Från korgen. Precis. Så det magiska som vi har gjort här, även om det låter ganska lätt, mm. så har vi blandat någonting som är uttänkt och allt annat än slumpmässigt. Alltså vårt meddelande. Och gjort det helt och totalt slumpmässigt genom att blanda in den här andra faktorn som är slumpmässigt genererade siffror. Nästan slumpmässigt men då? I praktiken slumpmässigt? Ja, det, ja absolut. Mm. Så länge man inte undermedvetet tar ja. som vol. ja Men, men det, det är kan... så gott som Försumbart. slumpmässigt. Ja. ja, precis. Gör man det korrekt så är det i princip omöjligt att hitta något spåra eller något sånt här. Yeah. Ehm. Och det som är så fantastiskt med det här fysiska i det här lilla krypteringssättet är att det är så slumpmässigt så att det finns, det finns ingen dator eller ingen människa på den här världen som kan lista ut vad det, är, vad det är för nästa siffra som ska komma eller vad det är för siffror som redan har genererats från den här korgen. Det finns så många olika variationer det kan vara. Ja, det finns otroligt många variationer. Mm. Och man har ju nästan ingen aning vad som kommer härnäst liksom. Så ett, ett sånt system som är baserad på helt och fullkomlig slumpmässighet. Den är eh, alltid helt säker ifrån datorer, ifrån myndigheter, ifrån vad som helst. Och det kan ju vara lite fascinerande tycker jag att tänka på hur otroligt enkelt det kan vara. Du får inte komma ihåg de här numren man skrev ner. Precis. Jag tänkte fortsätta prata om dem nästa gång. Efter pausen här. Det låter bra. Ja, men eh, nu har vi i alla fall listat ut hur vi gör en kryptering som är riktigt, riktigt säker. Och det som sagt jag tycker är fascinerande är att man att det är så säkert, men ändå så har man så stora problem i moderna världen att klara av sån här kryptering. All I Know med Washed Out, ytterligare en heta listanlåt här på Radio Shore. Precis, och vi lyssnar på om teknik, där vi pratar om teknik, förklarar hur det fungerar. Det är mest, avancera, mest avancerade, det kan vara ganska lätt oftast. Så jag försöker beskriva det för folk så att de kan förstå sig på hur man använder teknik i vardagen och hur det fungerar. Vad pratar vi om idag? Vi pratar om kryptografi. Som är? Det är konsten att göra text obegriplig för utomstående. Trevligt. Precis. Vad är vi för någonstans? Vi har precis pratat om lite hur man använde kryptografi förr i tiden. Och senast så pratade vi om lite lotteribollar och hur man skapar stark kryptografi med hjälp av dem. Och hur man gör en nyckel som är väldigt viktig i sammanhanget. Och hur man gör en nyckel. Det var de här siffrorna som vi mm. skrev ner. Mm. Och precis som du poängterade så är ju de otroligt viktiga. För det är de som gör det möjligt att sedan läsa meddelandet. Så man behöver både dekrypterade krypterade meddelandet och nyckeln för att kunna dekryptera meddelandet senare. Precis, precis. Och detta är det stora problemet som har följt många experter runt om i hundratals år. Man kan verkligen inte lyckas med detta problemet att undkomma det. Mm. Speciellt inte när vi pratar om eh, symmetrisk kryptografi då, som är eh, faktumet att både sändaren och mottagaren måste ha en identisk nyckel mm. för att klara av detta. Jo, den här nyckeln då, förr i tiden så skrev man ju ner den kanske på en lapp och sen så la man den i någon bombsäker portfölj kanske, så sprang man den om man hade pengar för en bombsäker portfölj. Ja, eller så satte man den på en båt någonstans och mm. körde över till andra sidan jordklotet. Flaskpost? Det är, det är lite så här osäkert. Mm. Var det tar vägen tyvärr? Ja, ja. tydligt. Mm. Men <laughs> huvudsaken var att man tog det här, den här nyckeln med siffror till rätt plats och att ingen däremellan som hade möjlighet att eh, ta emot även det här krypterade meddelandet, fick mm. den här nyckeln. Mm. Och dessutom hade den här grundskivan som man utgick ifrån, om man inte utgick då från bara alfabetet och flyttade ja, steg i djura ja. alfabetet. precis. Så länge man åtminstone vet ungefär vad det är de använt för teknik när ja. de krypterar krypterade. Liksom. Eh, så det var ju ett problem då, och det är fortfarande ett stort problem. För det är nämligen så att modern kryptografi fungerar på nästan exakt samma sätt. Men innan vi ska gå vidare så ska jag poängtera en liten lustig sak här. Jag ska inte gå så djupt in på det. Men jag ska säga att man får aldrig ha en sträng slumpmässigt genererade siffror. Alltså de här som vi skriver ner från bollarna. Mm. Som är likadan någon annan som redan har genererats. Okej. Okay. Så man får aldrig mer än en gång skriva ner samma Länga siffror. Och varför inte då? Jag ska inte som sagt gå in på det på djupet. Men så fort man gör det. Så har det ingen betydelse. Hur väl slumpmässiga de här siffrorna är. För tillsammans kan de här två meddelarna. Som kryp krypterats med samma nyckel. Mm. Hjälpa varandra för att båda ska kunna. Okay. Man, ur... kan, man kan jämföra de här medierna. Precis, något. man kan jämföra ta lite addition där, lite suppression där mm. och eh, komma fram till vad det var som skrevs i båda de här medierarna. Så det är en väldigt viktig sak som behöver poängteras nu när vi ska gå vidare till hur det fungerar i datorvärlden. Oh. Intressant. Kom in i den tekniska biten helt enkelt. Precis. Men eh, vi ska inte glömma av de här eh, bollarna i korgen eller lilla lotteriet vi hade. Tekniken är ungefär samma. Tekniken är väldigt, väldigt lik. Och det är därför jag ofta brukar säga att det är faktiskt mycket lättare än du tror. Mm. Problemet med datorvärlden är väl att man inte har en korg med bollar i sin dator? Oftast inte. Oftast inte, nej. Bara väldigt konstiga människor har det. Ja, det var en väldigt cool dator dock. Mm. Som kunde avläsa de här bollarna. Hur som helst, eh, Så vad man behöver göra. Är ju att beskriva för datorn. Hur den ska hitta de här slumpmässiga siffrorna. Mm. Och alla datorer är ju byggda på instruktioner. Som någon annan har gjort. Mm. Och att säga till den att ta ett slumpmässigt nummer. Den kan inte göra det va? Den kan inte göra det. Nej. Den måste på något sätt få en instruktion om vilken siffra den ska ta. Mm. Så där skapades ju ett problem när man började bygga datorer och ville hålla på med kryptografi. Men vad man då gjorde var att man la en olidligt lång tid på att skapa algoritmer som var så otroligt komplicerade. Någon slags matematisk formel då? Alltså. Precis. En formel som beskrev för datorn att nu ska du ta den här siffran, nu ska du ta den här siffran. Mm. Det finns ett mönster ofta i de här algoritmerna. I, I grunden måste det ju nästan finnas ett mönster. Precis, för annars så vet jag inte datorerna vad de ska göra. Nej. Men det här mönstret är så otroligt svårt att se. Så man kallar de här nummergeneratorerna för pseudoslumpmässiga. Mm. Så de är, de är inte slumpmässiga rent tekniskt sett. Men de är så otroligt nära det så vi kan nästan lika väl säga att de är det. Är de mer slumpmässiga än att sticka ner handen i en korg med bollar? Eh, inte om du gör bollarna på ett korrekt sätt. Om du inte har någon, om inte en boll är större än någon annan eller om det finns någon annan sådan, eh, något an, ja, något annat som påverkar mm. de här bollarna så är bollarna alltid 100% slumpmässiga. Det kan inte en dator vara om den inte får in någon annan sorts input. Mm. Alltså om vi ger den några slumpmässiga siffror eller något liknande. Så man lyckades faktiskt knäcka den här nöten om slumpmässiga siffror genom att skapa då så här komplicerade eh, program som kunde generera de här siffrorna. Och vad det gjorde var att, som sagt, man kunde inte hitta något mönster i detta. Och man kunde nu skapa kryptografi som var så otroligt stark, så att man trodde nästan att det inte fanns någonting som kunde skada, liksom. Och eh, vad man kan göra med den här kryptografin och den här tekniken med Sevdos lumpmässiga nummer generatorer ska vi gå in på alldeles strax. Manhattan med Kings of Leon. Precis, vi pratade om kryptografi, symmetrisk kryptografi. Och vi har pratat om hur det användes förr i tiden. Och nu har vi kommit in lite på datorvärlden faktiskt. Så vi har snackat lite om slumpmässiga nummergeneratorer. Och de här generatorerna, de skapar ju slumpmässiga siffror. Mm. Det intressanta är ju att i datorvärlden så har man inte så många siffror att välja mellan ja, faktiskt. Två stycken Precis, 0 och 1. Mm. Detta är ju på den lägsta nivån vi kan komma. Ja. Så visst kan du i ett textdokument kan du skriva bokstaven A. Men på den lägsta nivån så arbetar datorerna med noller och etter. Och även kryptografin fungerar på det sättet. I många fall i alla fall. Alltså ett binärt system. Som det, det är kallas. ett binärt system där man använder antingen en nolla eller en etta. Där ettan är någonting som är påslaget och en nolla är någonting som är avslaget. Mm. Och vi ska återkoppla här nu till våran ring och vårat lotteri med bollar. För i datorvärlden så fungerar det faktiskt ganska exakt likadant. Grejen är ju bara att vi har inga bollar och vi har inga bokstäver för jag har bara nollor och etter. Så på något sätt så ska vi lista ut hur vi krypterar bokstäver och tecken och så vidare en, trots det. Liksom. Och vad man då gör är att man beskriver varje tecken eller någon sorts information som man vill kryptera med de här nollorna och ettorna. Så låt oss ta Bokstaven D. Den här beskrivs av en så kallad byte. En bokstav, ett tecken, är en så kallad byte. Och varje byte består av åtta bits. Åtta stycken ettor eller nollor helt enkelt. Precis, En exakt. bit är alltså antingen en nolla eller en etta. Exakt, precis. Okay. Så äh, det är åtta stycken nollor eller ettor. Som i sin tur gör ett, en byte som beskriver någonting annat. I vårt fall så är det det. D. Mm. Så den här strängen med nollor och ettor ska vi försöka kryptera för att skicka till någon annan som i sin tur kan dekryptera det utan att någon däremellan har någon aning om att det är bokstaven D som vi skickar. Så vad man gör då är att man använder sig av den här slumpmässiga nummergeneratorn som finns i datorn och som i datorvärlden ersätter den här korgen med bollar. Den genererar ett annat tecken. En annan byte eller en, an ett, en annan länga med åtta bits. Mm. Och de har ingen koppling till bokstaven D överhuvudtaget att göra. Utan de är helt slumpmässigt genererade. Hur då? med vår nummergenerator som vi pratade om förut. Den här mm. pseudo-slumpmässiga nummergeneratorn som okay. är beskriven med fantastiskt komplicerade eh, algoritmer. Som då den här strängen siffror används för att ta in den slumpmässiga delen till bokstaven D. Så när vi för in den här slumpmässiga delen som vi nu skapat till bokstaven D. Så kan vi skapa kaos och fullständig slumpmässighet. För att vi sedan ska kunna skicka bokstaven utan att någon annan vet D till mottagaren. Och hur detta görs? Jo, det är baserat på någonting som heter, nu blir det jättetort och tråkigt här. Men exklusiv disjunktion heter det. Det lät emot lite sexigt. Tyckte du det? Ja. ja, det var ju faktiskt en förvåning, om man säger så. Du får beskriva vad detta är för någonting. Mm, ja, det, det roliga med detta tycker jag är att exklusiv distinktion, tycker jag personligen är ganska, låter ganska tråkigt. Okay. Men det jag tycker är så fascinerande och coolt, faktiskt. Eh, och tänk nu här, kära lyssnare, att nu får ni lära er någonting som de flesta inte har någon aning om hur det fungerar. Spännande. Vilken, vilken lyx. <laughs> Eh, Exklusiv dis disjunktion då, det är baserat på att man har två stycken värden, nollor eller etter. Det är bara två stycken helt enkelt, nollor eller etter. Och vi kallar det ena värdet för A och det andra för B. Och sen så har vi ett resultat av de här två siffrorna, som antingen är nolla eller etta. Mm. Så vi slår ihop de här A och B. Och så får vi ett resultat som antingen är en nolla eller ettta. Och det är så att A är det ingångsvärden som vi har innan vi kommer in i krypteringen. Alltså den här strängen till exempel med åt åtta bitar. Precis, som utgör bokstaven D. Mm. Och B är en bit från den slumpmässigt genererade Strängen av siffror. Så det kan vara lite vad som helst. Det kan vara, alltså det är ju så otroligt slumpmässigt. Det kan vara nolla eller etta. Mm. Det vet vi inte. Ehm. Och vad som händer då är att den första bitten som beskriver bokstaven D kommer in. Mm. Låt oss säga att det är en nolla. Och sen kommer en slumpmässigt genererad bit in. Som också är en nolla. Då är det så att A- är direkt påverkat av B. På vilket sätt då? Bra fråga. Eh, så länge B är en nolla så kommer resultatet vara detsamma som A. En nolla i det här fallet alltså. Precis. 0 plus noll är lika med 0. Ja, precis. Eh, så så fort den här slumpmässigt genererade siffran är noll så händer ingenting. Utan A bara går igenom. Mm. Han går igenom tullen. Mm. Om man vill ha någon bild i huvudet. Mm. Eh, låt oss nu säga att den här genererade siffran istället skulle vara en etta. Låt mig gissa. Mm. Då ändras Ja. Det var bra gissat faktiskt. Mm. Så är det. Eh, så vi sa ju att när B är en nolla så händer ingenting. Mm. Och när B är en etta så byter då alltså A- Siffra. Då blir det en etta i det här fallet. I detta fallet blir det en etta, för det var en nolla förut. Mm. Och samma sak gäller ju om a är en etta. Mm. Så låt oss nu säga att a, som är, är en bit som kommer från våran bokstav d. Om den är en etta och den slumpmässigt genererade biten är en nolla. Då fortsätter alltså etta. Precis, ja. han går bara rakt igenom tullen för att b är 0. Så resultatet blir precis samma som a, alltså 1. Skulle båda vara ett, blir det noll. Precis, eftersom ett är 1 och b är 1 så kommer a byta Det, det är må många ettor och nollor men det är ganska simpelt om man bara hänger med. Ja, precis. Så kort sagt kan man säga att så länge b är ett, så byts A, mm. och är det noll så byts det inte. Mm. Det är inte mycket svårare än så. Nej. Men precis så här som vi förklarat, så, så används modern teknik och kryptering. Vi ska prata lite vidare om detta efter en liten låt. Mm. Det låter jättebra. Mm. Major minus av Coldplay. Möjligtvis major minus. Men jag tycker det har mycket coolare att säga. Major minus, eller? Det lät eh, inte så coolt faktiskt. Det lät mer som ett barnprogram. Ja. <laughs> men fortsätter <laughs> du? Det, vi... det faktiskt. Ja, vi har pratat om eh, kryptografi- exklusiv disjunktion. Jag tänkte bara lite snabbt gå igenom vad det innebar en gång till. Ja. Det är alltså när vi får in två stycken värden mm. som är antingen 0 eller 1. Och där det andra värdet- om det är en etta... Ett slumpmässigt värde nu andra värdet. Precis, ja. Om det är en etta så byter den värdet på den första siffran. Så är den är första siffran en etta så blir den nolla. Ja. Yeah. Och det andra fallet är om B är en nolla. Då händer det ingenting med A. Utan den förblir som den är. Och sen får vi då ett resultat som är precis samma som A då. Och sen åtta stycken av den här... Och sen är det åtta stycken... Som gör en bokstav i det här fallet. Precis. Vi pratade om bokstaven D. Mm. Och vad vi nu har fått här efter den här exklusiva diskussionen att vi har fått en radda med siffror som är helt slumpmässiga. Mm. Eftersom vi har blandat in den här eh, den här eh, komponenten som vi kallar B som är helt slumpmässig så blir även resultatet helt slumpmässigt. Så tittar man bara på resultatet så är det helt Omöjligt att veta att den första bokstaven var D. Mm. Just eftersom man blandade in det här slumpmässiga i det hela. Men nu är det ju samma problem som vi hade förut. Vi måste ju både färda resultatet, dekrypterade krypterade och den, det slumpmässiga. Attans, det här hade jag inte tänkt på. Ja, <laughs> ja det är ju fortfarande faktiskt så att för många hundra år sedan så var det det stora problemet. Mm. Och det är fortfarande det stora problemet. Mm. Hur ska man frakta den här slumpmässiga siffran som heter B? Mm. Hur ska jag göra det? Nu får du svara. Ja, det skulle jag gärna svara på. Men eh, jag ska faktiskt inte göra det exakt nu. Men vad jag ska göra är att beskriva vad det är som händer när, den här, när mottagaren har fått meddelandet. Mm. Så eh, låt oss säga att jag skickar den här klumpen med information till dig. Det är bara en slumpmässig klump. Och sen så en B till dig. Som består av åtta nollar och etter. Mm. Och du tar gladeligen emot de här. Och du vet precis vad du ska göra. Du tar ju det här eh, resultatet som jag skickade till dig. Mm. Och så gör du precis samma sak som jag gjorde. Med samma slumpmässiga. Precis. Med samma siffror mm. som jag skickade till dig. Så gör du exakt samma sak som jag gjorde förut. Den här exklusiva disjunktionen. Mm. Och för att förenkla det hela så byter du namn på det här resultatet som jag skickade till dig till A. Precis som vi kallar det förut. Och sen gör du samma sak. Om B är en etta så byts A från en nolla till en etta exempelvis. Och om B är en nolla så byts den inte. Och så får man till slut samma bokstav som man började med. Exakt. Precis. Precis vad som resultatet blir är bokstaven D. Så det är inte mycket svårare än så, kan man, kan man ju säga. Sen är det bara fler bokstäver och väldigt många fler bits och bytes. Precis. Vad man gör i modern krypteringsteknik är att ha väldigt, väldigt många sådana här siffror. Mm. Så att även om man skulle försöka testa alla kombinationer av nollor och etter så finns det så många kombinationer så det är omöjligt. Så värt att poängtera här är ju att man faktiskt inte använder exakt det som jag har beskrivit. Det är inte så att man bara skickar en nyckel som består av åtta siffror. Nej. Utan de består kanske vanligtvis av 212 eller något sånt. Så man skickar till exempel med ett hej, -E H-E-J, ja. då skickar man inte åtta gånger tre nej, precis så. bittar så att säga. Nej, nej. Utan man krypterar någon förkryptering eller någon slags... Precis, och det, består, det beror helt på vilken krypteringsteknik man använder. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg är att detta är bara en beskrivning av generellt mm. hur det fungerar, ja. hur, tekniken, hur tekniken fungerar. Och detta är ju alltså, så här fungerar symmetrisk kryptografi. Så här kan datorer skicka gömda meddelanden till varandra. Inte så komplicerat som jag hade trott innan, Nej, vad skönt. innan idag va sjänt. Det, det var ju mitt mål faktiskt. Det är väl därför vi gör den här radiosändningen kanske. Mm. Jag, jag tror det i alla fall. Ni lyssnar på Magnificent av u här på Radio Shore. Ja, vi ska avrunda denna veckans om teknik. Med att eh, prata lite kort om vad vi har pratat om. Ja, men På det är väl bra att <laughs> lite. Sammanfatta, lite ja. sammanfatta. Väldigt bra. Vi har alltså pratat om eh, symmetrisk kryptografi. Hur det fungerar, hur det fungerade, ska jag säga, förr i tiden. Hur man använde det förr i tiden. Hur man alltså kodar ett meddelande och sen mottagaren avkodade meddelandet. Precis. Vilka problem som fanns med. Kommer att ihåg vilket problem som var? Ja, ett stort problem var ju att man skulle någon slags nyckel som man också måste få, som också ska skicka till mot, mottagaren. Precis. Och att inte den här nyckeln också hamnar då i fel händer. Precis. Och sen gick vi in lite på hur man skapar de här slumpmässiga mm. siffrorna i datorvärlden. Och vi pratade om hur man använder de slumpmässiga siffrorna. Och där tycker jag att vi kan stanna för vi har skapas oss alltså en ganska bra bild av hur datorvärlden krypterar information och ser så att allt är säkert. Nästa vecka ska vi fortsätta prata om liknande saker. Jag är inte exakt säker på vad vi ska prata om, men vi ska bland annat gå in lite på hur man skickar den här nyckeln som är så viktig. För det har ju varit som sagt ett stort problem genom historien mm. hur skickar man den här nyckeln. Och det är fortfarande ett stort problem även om man har bra lösningar på det nu. Så nästa vecka och veckan som kommer därefter kanske till och med. Vi får se. Det är så mycket alltså. Vi får se, vi får se. Spännande. Så kommer vi prata lite om detta. Och jag heter Joel och jag tackar för mig idag. Och jag som har suttit här och ställt frågor heter Jor. Mm, precis. Ja, som sagt nästa vecka klockan 18.00 så Pratar vi mer om teknik och vi kan höras på radioshore.se. Radio ja. Och om ni vill lyssna på detta eller förra veckans program så går ni även in där. Och det kan jag starkt rekommendera mm. för övrigt. Så ja. vi hörs som i vecka. Det är vi. And in the middle of the night I watch you go no value in the strength of that There'll be no comfort in the shade of the shadow